після нашої смерти. Може, я й задрімав від тілесної слабости й душевного зворушення, коли почув раптом, як від вільтаря струмує тепло від кам'яної різьби, що зображала Христа на молитві у саду Гециманському та учнів його, яких, подібно до мене, зморила тяжка скорбота. Зробив цю різьбу один дуже вдатний майстер із Прусії, але цієї миті сталося велике диво, вона вся запромінилася теплим світлом, і я повторив слова Ісуса, «Отче, якщо можеш, пронеси повз мене чашу сю, але нехай не моя воля, а твоя буде». І був то знак, що судилося мені пережити ще день, а тоді до обителі прибули ченці сусіднього монастиря святого Бернарда на чолі з мудрим братом Лукою, котрий знав про підземний прохід про який навіть ми не відали. Прийшли вони, поховали мертвих, а мене єдиного з живих забрали з собою. Лежав я у шпиталі місяців зотри, вже зацвіли яблуні. Цю книгу писав потай, коли скінчилося слідство. І я мав відповісти за все. За святі реліквії в криниці, за ключ, за бібліотеку, що зітліла від вогню, і за те, що лишився живий. Покривджений людьми на шостому десятку літ Ховав я свою книгу по скиртах, у дуплах дерев, на горищах. Та ось почув я від старого схимника, що відпокутував гріхи розбійницькі, про притулок. І нині рушаю туди. Нехай Бог змилосердиться над єдиним запізнілим дитям моїм і врятує від погибелі правду, доки мене ще не забрала до себе матінка земля. Амінь. Рі книжку. Він виразно згадав лице ченця Себастіана який так хотів донести правду, що через сто і два роки поніс її у собі, а не із собою. А якщо йому не повірять у тому світі? Що ж, хай шукають книгу в притулку. А може на заваді стане час? Світ змінюється, біль зникає, спогади бліднуть. Чи так уже важлива правда про мертвих? Якби ми нічого не забували, світу настав би кінець. Ще глик влетів через вікно і привітавшись, сів очистити пір'ячко на товстому томі. Хоч би як там було подумав Глі, але книги, продовжуючи пам'ять, несуть у собі одночасно свідчення за і проти. Таким чином він повторив погляди інквізиції, жертвою якої став колись чернець Себастьян. А для бібліотекаря книги рівні між собою, і він повинен час від часу заглядати до них, щоб перевірити, чи не запліснявіли сторінки, чи не завелась міль? Так само Антон впускає до притулку людей, нікому не віддаючи переваги. Навіть Щиглик назвав би цю безсторонність наругою над душею. Він літає, де йому заманеться, щасливо уникаючи небезпеки, бо не довіряє, поки не упевниться у чомусь чи комусь. Необережні ті, що не віддають про свободу і тому готові її щомиті втратити. Те ж саме стосується смерти. До притулку приходять лише ті, котрі шукають інше буття, вірять у його існування. Якби сюди приходили всі скривджені, там той світ спорожнів би. Із задуми, до якої лів давався нечасто, його вивів збуджений голос Антона, який поставив раптово на порозі: "Ось бачиш, лі, він оселиться там на горі. Або там, або десь інде. Сідай, вип'ємо чаю". "Та ні, дякую, я збираюся побілити кімнату коло воріт". «Почекальню?» Антон засміявся. «Ніхто з прибульців не хотів би чекати. Яка ж це почекальня? Але ж ти кажеш їм, панове, почекайте, нехай я дізнаюся ваші імена і запишу їх до книги прибульців, і покажіть ваші руки, чи вони чисті». «Ні, не так. Ти ж знаєш, що не так. Я намагаюся вгадати їхні бажання. Мені не подобається питати, як кого звати, бо майже ніхто з них не пам'ятає свого справжнього імені». Антонові вистачило доброї посмішки Лі, щоб його збудження вляглося. «Добре», – сказав він, – «я вже піду». «Лі, а як ти з'явився у притулку?» «Спустився з неба на колісницю, запряженій драконами», – поважно відповів Лі. Антон міг бачити Джона Сміта щодня, як той підіймався на пагорб. Вони залишилися чужими. Єдину мить, яка могла їх зблизити, було втрачено назавжди. Джон Сміт – Згадував свій прихід як щось болісне, принизливе. Зрештою, багато прибульців так само долають порів східних воріт. Антон не міг собі цього уявити. Він потай мріяв, що одного разу хтось із прибульців